Енджі глянула у вікно і натягнула на голову картатий плетений капелюшок. Зараз о восьмій годині тут ще холодно, але до приходу колег, містера Харпера і Роббі, повітря поволі прогріється. Вона завжди приїздила до майстерні на годину раніше. Їй подобалося бути тут самій. Неспішно зварити каву, випити її, вдивляючись у безмежний простір парку. Те, що з нею сталося, сприймали як сон у вісні. Реальністю стали тільки спогади про дитинство у комуналці, юність, навчання в художці. Але поговорити про це було ні з ким, та й ні до чого. Далі клацали ножиці, перерізаючи цю нитку, і починався сон, ніжний, тактовний, закоханий до нестями джош, будинок на березі океану, калейдоскоп мандрів, фестиваль, прекрасна жінка в чорній сукні на червоному килимі. Цей сон перетікав в інший, розпашили обличчя Збишика Залеські. Злочин, який вона несвідомо вчинила. Цей сон у вісні передікав в нинішній. Шотландія, Тейн, замок Дон реставраційна майстерня. Містер Шепард, місіс Олівія Берд, містер Харпер, Роббі. Її оточення, котре так само може розвіятись, варто лише, ущепнути себе за долоню. Але що чи хто прийде натомість? Робі, котрий очей з неї не зводить. Власна майстерня в Абердіні, про котру він продзищав їй усі вуха, вважаючи цю перспективу неабияким життєвим досягненням. Ознав би, де і в якому статусі висят її гобелени. Лише Джош, Джошуа Маклейн, був у всьому цьому вирітим камінцем, котрий потрапляє в босоніжок. Важкий спогад – несправедливий вчинок. Не виправити. І вона працювала над тим, де могла зарадити. Над облупленою або потьмянілою фарбою трьохсотрічних картин, оживляти сліпі обличчя прекрасних мадон, їхні посмішки, невимовлені слова, невідомі долі, що криються в зморшках чи складочках брів. Вона намагалася приїздити сюди і у вихідні. Осліплені чи обескрилені істоти чекали на неї, благали досконалості, аби продовжити своє життя ще років на сто. Взимку тут було набагато менше відвідувачів. Бувало, що містер Макчис Холм ходив по п'ятах одного-двох туристів, котрі потрапляли сюди проїздом, а потім, спускаючись до майстерні, скаржився на біль в попереку. А вранці знову відчиняв браму довгим залізним ключем і застигав за столиком із рекламними проспектами, мов павук у павутинні. Місіс Олівію за ці півтора-два місяці вона бачила лише тричі. Вона теж існувала в її сні, як деяке міфічне начальство, від якого залежало опалення в майстерні чи надбавка до зарплатні. Але і те, і інше – Енджі цікавило не більше, ніж залицяння Робі. Якщо чесно, вона взагалі могла нічого не робити. Просто стояти біля вікна, милуючись садом, і пити каву, зігріваючи долоні кухликом. Око Богоматері дивилося на неї вимогливо, мовляв, дай мені прозріння, і я скажу тобі щось важливе. Зарепіли двері. В них ввалився Роббі. Сьогодні по BBC сказали, що в твоїй країні справжня війна. З порогу збуджено промовив він, вішаючи куртку на цвях. Яка ще війна? З ким? Ну, ти що, телек не дивилася, чи інтернету не маєш? Телек інтернет? Так, в її сні немає ні того, ні того. «А що?» – спитала вона. Роббі глибокодумно гмукнув, поглянув на неї здивована. «В принципі, мене це не обходить. Просто я думаю, що ти, ну, все ж таки, не зовсім того. Ну, не цікавишся, власне, вибач». Він розтер руки, подмухав на них, пішов наливати каву. Вона дивилася на нього зосереджено – не знала, як сформулювати питання. Так, Робі знав, що вона з України. Але про саму Україну у нього не було жодних відомостей, крім цієї однієї, що вона звідти. Навіть про Чорнобиль не чув. А тут, о сам приніс якусь безглузду новину. «Поясни, будь ласка», – попросила вона. Він сьорбнув кави і напружився, згадуючи, що почув по телеку. Ну, «Сказали, що ви, тобто ну, твої співвітчизники, зібралися на якомусь Майдані, утримують оборону ось вже півтора місяці з метою повалення режиму. Є жертви». «Жертви? – не повірила вона. – У нас? У Києві?» І внутрішньо здригнулася від цього невимушеного «у нас» згадуючи, скільки разів її підловлювали на цьому ж Мелені Страйзен. Ну так сказали. Люди вийшли на мирний протест. Ваш президент не підписав угоду у Вільнюсі на вступ до Євросоюзу. Тепер стоять день і ніч в центрі міста. Там ціле містечко. Палять шини. Сказали, що Британія підтримує народ України. Ну, якщо це так... «То і я підтримую!» Він посміхнувся і цопнув своїм кухликом об її. Але вона не сприйняла жарт. Похмуро почала збиратися. «Ти куди?» – здивувався Робі. «До телека!» – грюкнула дверима. Їхала до Тейну, накручуючи кнопку магнітоли, але нічого не знайшла. Вона ніколи не поверталася з Донробіна так рано і здивувалася тому, як гарно на її засніженому обійсті, яка тиша, як мальовничо рожевіє бруківка під вовняним шаром рівненького снігу.